44. Zeul care dispărea. Originalitatea gândirii religioase hitite se lasă surprinsă mai ales din reinterpretarea câtorva mituri importante. Nota 2. Am adăugat chilimelele pentru a indica în acest mod că este vorba, într-un număr mare de cazuri, de mituri hatiene sau curite, traduse sau adaptate în limba hitită. Închei okay, nota. O temă dintre cele mai notabile este aceea a zeului care dispare. În versiunea cea mai cunoscută, protagonistul este Telipinu. Alte texte conferă acest rol tatălui său zeul furtunii, ori zăului solar sau anumitor zeițe. Fondul mitic, ca și numele de Telipinu, este Hatian. Redactările hitite au fost compuse în legătură cu diferite ritualuri, altfel spus recitarea mitului juca un rol fundamental în cult. Începutul narațiunii fiind pierdut, nu se știe de ce de s-a decis să dispară. Poate pentru că oamenii îl iritaseră, dar urmările dispariției sale se fac imediat simțite. Focurile se sting în cămine, zei și oamenii se simt zdrobiți, oaia își lasă mielul și vaca își părăsește vițelul, orzul și grâul nu se mai coc, animalele și oamenii nu se mai acuplează. Pașunile se usucă și izvoarele seacă. Este poate prima versiune literară a celebrului motiv mitologic, acel Geist Pace consacrate de romanele Găralului. Atunci, zeul Soarelui și-a trimis mesagerii, la început vulturul, apoi pe însuși zeul Furtunii, pentru a-l căuta pe Telipinu, însă fără succes. În cele din urmă, zeița mamă trimite Albina. Ea îl găsește pe zeu dormind într-un boschet și, înțepându-l, îl trezește. Furios, Telipinu provoacă asemenea calamități în țară, încât zeii se înfricoșează și recurg pentru a-l calma la magie. Prin ceremonii și formule magice, Telepino este curățit de turbare și de rău. Pacificat, el se reîntoarce în cele din urmă printre zei și viața își regăsește ritmurile. Telepino este un zeu care, înfuriat, se ascunde, adică dispare din lumea înconjurătoare. El nu aparține categoriei zeilor vegetației care mor și învie periodic. Totuși, dispariția sa are aceleași consecințe dezastruoase la toate nivelurile vieții cosmice. De altfel, dispariție și epifanie înseamnă totodată coborire în infern și întoarcere pe pământ. Dar ceea ce îl distinge pe Telipinu de zei vegetații este faptul că descoperirea sa și reanimarea cu ajutorul albinei înrăutățește situația. Abia ritualurile de purificare reușesc să-l pacifice. Trăsătura specifică a lui Telipinu este turbarea sa demonică care amenința să ruineze întreaga țară. E vorba de furia capricioasă și rațională a unui zeu al fertilității contra propriei sale creații, viața sub toate formele sale. Concepții asemănătoare de ambivalență divină se întâlnesc și în altă parte. Ele vor fi elaborate mai ales în hinduism. Faptul că rolul lui Telipinu a fost menit de asemenea zeilor furtunii și soarelui și anumitor zeițe, deci în mare divinităților guvernând diverse sectoare ale vieții cosmice, demonstrează că acest mit se referă la o dramă mai complexă decât aceea a vegetației. El ilustrează în fond misterul incomprehensibil al nimicirii creației de către proprii ei creatori.